În timp, ascultători, preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, cu prilejul lecțiunii G013. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament. Astăzi, lecțiunea de zi G013 ne aducem în fața versetului 7 al epistolei lui Pavel către Galateni, în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi avem un nou episod din Cartea Cristin neiroi adevărata fericire. Episodul precedent s-a terminat cu scena foarte dureroasă în care Danish, neputând să-și înfrângă ambiția și mândria lui, n-a putut să-și ceară iertare de la soția lui, i-a luat copilul și a plecat acasă, lăsând-o pe aceasta cu inima sfâciată de durere, atât pentru copil cât și pentru soțul ei drag. Astăzi, sub capitolul 14, titlul Fericire Pământească, aflăm că a venit și ziua de luni, iar Andrei Murtinov s-a înfățișat în atelierul tânărului templar. Am venit să te întreb, zise el, pe când ședeam împreună în cameră pe bancă, dacă n-ai putea să ne faci podeaua în amândouă camerele, dar în această săptămână, căci am pregătit deja scândurile. Dacă domnul de sănătate, atunci voi putea. Am terminat sâmbătă ce era mai urgent și restul poate să mai aștepte," răspunse templarul. E mai bine, și o cameră este și mai mult și mai drăguț când are podea," zise Andrei, uitându-se de jur împrejur prin cameră. Ce multe cărți ai! Asta ar fi ceva pentru Pavel, căci lui îi place să citească și când se duce la pădure mereu și cu el. Dacă ar vrea, aș putea să împrumut câteva." El știe germana și am câteva cărți foarte bune în această limbă. Să știi precis o să le împrumute. Dar când am intrat, mi s-a părut covăd în bucătărie pe iutca ale Am auzit că Daniș ar fi bătut-o. Este adevărat? Întreba Andrei Compătimitor. S-a întâmplat la beție, răspunse trist templarul. Se spune că a fost și bolnavă. Păi nici astăzi nu e încă sănătoasă, dar te rog să nu mai vorbim despre asta ca să nu vadă că discutăm așa ceva dacă ar intra aici. Și a plecat de la Daniș? Da, și nu se mai poate întoarce acolo înainte ca Domnul Iisus să schimbe inima bietului cumnat. Cum? Nu e supărat pe el? Nu-l înjuri? Sunt creștin și un creștin nu înjură. Ei, nu toți. Ba da, Andrei. Un creștin este numai acela care îl urmează pe Hristos și pe calea cea îngustă și care poate să-și iubească și dușmanii așa cum poruncește Hristos. Auzi, dar știi ce? Sunt puțini din aceștia, fu de părerea Andrei, cretinând din cap. Poarta este strâmtă, zice Domnul Iisus, și este îngustă care, aduc, care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc zâmbian. Dar ce este de fapt această cale îngustă? Am citit deseori despre ea, am auzit și în biserică, dar habar n-am ce înseamnă." Nu știi, Andreico? Și totuși și tu trebuie să mergi pe ea dacă vrei să ajungi în cer?" Eh, ajungem noi cumva acolo," zise tânărul într-o doară. Nu spun ca să mă lau, dar oricine poate aduce mărturie că sunt cinstit și cum se cade și de aceea mă și binecuvântează Dumnezeu drăguțul și ia colea ce bine merge." Mă bucur, Andrei, că-ți merge bine, dar îți urez ca Domnul Isus să-ți deschidă ochii și să te aducă pe calea îngustă, căci doar atunci vei ști ce înseamnă fericirea. Andrei dădu capul pe spate și râse din toată inima. Ian, crede-mă, deși ne ocupăm la noi cu aceste lucruri mai puțin decât la tine, nu există oameni mai fericiți ca noi. Eu, cel puțin, n-aș face schimb nici cu un rege. Și ochii tânărului străluceau. Și fericirea voastră nu este trecătoare? Întrebă dus pe gânduri Templarul. Da, da, de ce să treacă? zise Andrei, consternat. Uite de ce, pentru că pe pământ nu există nimic care să țină veșnic. Andrei, ai fi tu atunci fericit dacă ai pierde ceea ce te face astăzi fericit? să o pierd pe i ca gândi Andrei. Firește că n-aș fi, recunoscu el sincer. Dar de ce să o pierd? De ce să mă gândesc la așa ceva? Și totuși, Andrei, dacă s-ar întâmpla să pierzi această fericire, dacă dintr-o dată n-ai mai avea nimic din toate acestea, spune-mi, ai fi la fel de fericit ca astăzi? Atunci, nu știu, Ian, dar cred că nici n-aș mai putea supraviețui. Omul trebuie să supraviețuiască multor încercări și nimeni nu știe ce-l așteaptă. Și atunci n-ar trebui oare să ne îngrijim ca inima să ne fie plină de o fericire care nu trece niciodată și nu depinde de lucrurile de jos? Atunci Andrei întrebă Canvis, și unde este o asemenea fericire? În Isus, răspunse Ioan, dacă îl primim în inimă ne umple de o fericire care rămâne în noi pentru totdeauna. Ei, e clar că nu-i iubesc pe Domnul Hristos așa cum îl iubești tu, zise Andrei, dar când inima este așa de plină, nu poți să-l lași pe el să intre. Adeseori, zise Ian, el golește mai întâi inima pentru ca ea să-i aparțină de plin. Crezi tu, zise Andrei, că omul nu mai are voie să iubească pe nimeni în afară de Hristos? Nu, sigur că nu cred așa ceva. Domnul Iisus a spus, vă dau o poruncă nouă ca să vă iubiți unul pe altul așa cum v-am iubit eu. Deci avem voie și trebuie chiar să iubim, dar el trebuie să aibă primul loc în inima noastră. Știi ce, nu m-am gândit niciodată la aceste lucruri, Ianco, zise Andrei, dar după câte știu eu, acum nu-i pot da acest loc în inimă, cel puțin azi nu. Dar ca să mă înțelegi puțin, să nu spui nimănui, o să mă însor. Vreau să o iau pe elenca noastră. Ai iubit tu vreodată pe cineva? Vreau să zic o fată? Nu, se înroșit templarul. În Ei bine, când o să iubești așa cum iubesc eu, atunci vei vedea că Domnul Hristos nu va avea nici în inima ta primul loc, ci că și tu, la sculare și la culcare, te vei gândi numai la ea. Să mă ferească, Domnul meu, de așa ceva! strigă Ian înspăimântat. Oh, pentru mine nu-i un păcat, Ian, eu, eu sunt fericit, așa de fericit, că de mi s-ar da întreaga lume. Mi-aș păstra numai căsuța și pe Ilancania și mi-ar fi destul pentru toată viața. Dar, ascultă, ce tot vorbim noi acum? Deci, vii mâine dimineață și te rog, nu vorbi nimănui ce ți-am spus acum, că ce în afară de mătușa nu știe nimeni ce am eu de gând. Nu te teme, cretină din cap templarul. Cum să vorbesc cu cineva despre asemenea lucruri? Te rog însă, împacă-te cu Dumnezeu înainte de a face acest pas serios. Ce, crezi că trebuie să mă duc la spovedanie? Așa fac numai catolicii înainte de nuntă, zise Andrei uimit. Nu, nu vreau să zic să te duci la spovedanie, spuse Ian, ci să te duci la Domnul Isus și să-L rogi să certe păcatele, să te curețe astfel încât să poți intra cu inima curată și cu sufletul curat în această stare nouă. Andrei nu-l înțelese pe Ian, dar cuvintele lui, spuse cu căldură și cu emoție, îl atinseseră în mod ciudat. Simți că Ian Dramnovski îi voia binele, că putea să se încreadă în el și din clipa aceea se simția atras spre el ca spre un prieten. După ce plecă, Ian stătu încă multă vreme în atelierul său, a plecat deasupra lucrului început, dar nu lucra. Gânduri foarte ciudate îi treceau prin inimă și prin minte. Deodată se aruncă pe genunchi. Doamne Isuse, te rog, salvează-l, convertește-l și pe Andrei. Nici eu nu știu de ce mă atrage așa de tare inima spre el și te rog, ia-mi inima, ți-o predau din nou. Nu lăsa ca să te împingă ceva într-un colț al ei. Oare de ce se temea inima tâmplarului? Ce se întâmplase? De ce își predea el înfricoșat inima sa domnului? Poate că se trezeau și în această inimă sentimente, dorințe, închipui necunoscute până atunci. Ele erau frumoase. Deși Ian încă nu le înțelegea, îl umpleau de fericire dar ele tulbureau pacea liniștită a sufletului său, care semănase până atunci o glinzi curate în care Hristos, ori de câte ori se uitania, zărea doar propriul său chip. Ne bucurăm să citim o mărturie atât de frumoasă despre viața tânărului Ian. Oare ce s-ar putea spune despre mine, dar despre dumneata? Când Domnul Isus Hristos privește în viețile noastre, ești poate vedea propriului chip? Mă tem că de multe ori ar putea vedea în mine atâtea lucruri ale mele sau poate și în dumneavoastră pe ale dumneavoastră stări care hotărât lucru sunt vinovate pentru toată nefericirea noastră și sunt vinovate și pentru neîntoarcerea la Dumnezeu a multor suflete care sunt în prejurul nostru. Doamne Tatăl nostru Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea acestor gânduri cu un duh de cercetare asupra vieților noastre, a celora care suntem copiii Tăi. Ajută-ne să vedem limpede în lumina cuvântului Tău tot ceea ce este străin de Tine în viețile noastre, să ne punem de acord cu Tine, să le înlăturăm și să rămână în noi numai sfântă voia Ta pentru slava Ta și adevărata noastră fericire, atât aceasta trecătoare, cât mai ales cea veșnică. Amin. Doamne, nu vreau să mai spun nimic, nimic, decât să vorbesc despre Tine, Cu Tale Spre slava ce se cuvine De când să vorbesc despre tine Cuvântele tale, senine Spre slava ce ți se cuvine Spre slava ce se cuvine Vorbind despre împotrivirea fraților mincinoși, aceea care țineau la legea lui Moise, Apostolul Pavel ne face cunoscut că atunci când au văzut apostolii, și acum urmează cuvintele lui Pavel, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați prejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați în prejur, căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați în prejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor,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 Ba din potrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați în prejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați în prejur. Vedeți, dumneavoastră, e de mare importanță faptul să știți precis care este lucrarea pe care ți-a încredințat-o Domnul să o faci. Căci atunci cu toată puterea și înțelepciunea pe care o ai și după ce te-ai adunat din toată împrăștierea ființei tale, te-ai la lucru și aduci roadele dorite. Când însă ești nesigur de lucru pe care ți l-a încredințat el, oricât te-ai trudit, alergând încoace și încolo, nu poți să ajungi la niciun rezultat, nu se vede niciun rod, iar inima ți este mereu nemulțumită și fără bucurie. E cunoscută vorba că cine fuge după mulți iepuri nu prinde niciunul. Sau omul cu multe meserii nu știe niciuna bine. Așa e și în lucrarea Domnului. Fiecare mădular al bisericii este așezat într-un loc anumit și cu o slujbă bine precizată. Niciodată mâna nu va putea face slujba ochiului, dar nici ochiul nu va face slujba mâinii. Biserica sau trupul lui Hristos propășește numai atunci când fiecare mădular își cunoaște locul și slujba încredințată lui și când muncește cu o râvnă înflăcărată. Cine nu-și cunoaște locul și slujba lui în biserica lui Hristos, dovedește în primul rând lipsă de credință, în al doilea rând lipsă de dragoste față de Domnul și de suflete și în al treilea rând lucrul mai grav se pune la îndoială apartenența lui în biserica cea via lui Hristos. Căci nu-i destul numai să fii înscris în registrele unui cult religios, ci trebuie să fii scris în Cartea Vieții Mielului în Ceruri, cum avem la Evrei 12.23 și la Apocalipsa 20.12. Ce mare deznădejde va cuprinde inima celor a care, în ziua judecății, nu-și vor auzi numele în cer, deși ei pe pământ au fost membrii unei biserici, ba încă au ocupat funcții înaltenia. În Căci poți fi mare într-un cult și să nu de deloc în Biserica lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel, Petru și toți ceilalți apostoli, precum și toți credincioșii din toate timpurile, și-au cunoscut locul și slujba în Biserica lui Hristos și așa au lucrat cu mult spor pentru mântuirea sufletelor. Sfântul Apostol Pavel avea încredințată din partea Domnului Evanghelia pentru neamuri, iar Sfântul Apostol Petru, avea încredințată Evanghelia pentru evrei, dar și unul și altul urmăreau aceeași țintă. Dragul meu, tu ce slujbă ai în lucrarea cea mare a lui Dumnezeu? Într-un ceasornic sau într-o uzină, nu numai roatele mari fac slujbă, ci și cele mici. Dacă ești o roată mică, fă-ți datoria cu precizie și atunci lucrarea Domnului va propăși. La versetul 8 Apostolul Pavel face cunoscut căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați în prejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Domnul Isus face apostoli, el face lucrători, el face luptători, el face totul, pentru că numai el știe nevoile lucrării sale și numai el cunoaște adâncul inimilor. Ceea ce face el este desăvârșit, și potrivit pentru lucrarea sa. Numai ce e făcut de el slujește binelui și fericirii. Numai ceea ce e făcut de el aduce pace și mângâiere în sufletele oamenilor. Numai ceea ce e făcut de el este frumos și poartă pecetea veșniciei. Lucrările lui sunt parte din el pentru că din adâncul ființei sale au țâșnit. La cu 2,10 citim Noi suntem lucrarea lui. Fie că ne-au făcut apostoli, fie că ne-a făcut proroci, fie că ne-a făcut învățători și evangeliști. Orice făptură nouă, orice creștin adevărat, este lucrarea lui, așezat într-un anumit loc, în marele câmp al mântuirii sufletelor, pentru a împlini voia sa. Niciun suflet mântuit nu este fără dar. Toți mântuiții, după chemarea și alegerea făcută tot de Domnul Iisus, au primit pe lângă viața cea nouă și veșnică și câte un dar. El, deci Domnul Iisus, a făcut din Petru apostol al celor tăiați în prejur și din Pavel a făcut apostol al neamurilor. Important este că El a făcut lucrul acesta și nu oamenii. Ceea ce fac oamenii, de la ei înșiși, fac numai rău, chiar dacă lucrările lor au înfățișarea binelui. Și se cunoaște ușor o lucrare omenească prin faptul că nu aduce mângâiere și ușurare sufletului împovărat de păcate, și nici nu rămâne. Orice lucrare omenească trece iute ca și omul. Dacă nu te pune Dumnezeu în lucrarea sa, degeaba te pui tu sau oamenii căci tot nu lucrezi pentru el. Vei lucra pentru tine, pentru slavata de șartă, sau pentru oamenii care te-au pus, pentru interesele lor fie ele chiar și religioase, dar nu vei lucra pentru propășirea adevărului unic, nu vei lucra pentru mântuirea sufletelor, nu vei lucra pentru slava lui Dumnezeu. Cel care este lucrarea lui Dumnezeu va lucra numai pentru Dumnezeu. Apostolul făcut de Hristos îl vestește numai pe Hristos și îl înalță numai pe el în trăirea lui. Cine mai înalță și altceva decât pe Hristos în lucrul pe care îl face, nu este apostolul sau trimisul lui Hristos. Cine face o lucrare de amestecătură, nu este lucrător făcut de Dumnezeu. La versetul 9 din Galaten 2, apostolul Pavel ne spune mai departe, și când au cunoscut Harul, e vorba de apostoli, când au cunoscut Harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire Ca să mergem să propovăduim Noi la neamuri, iar ei la cei în prejur. Cunoașterea este viață Necunoașterea este moarte Cine se împotrivește cunoașterii Se împotrivește adevărului Se împotrivește lui Dumnezeu Care poate să-i dea viață și fericire Sfântul Apostol Petru, Iacov și Ioan care erau priviți ca stâlpi ai bisericii, n-au avut încredere în Pavel în felul lui de a vesti Evanghelia în descoperirile lui, ci primeau cu reținere tot ce auzeau despre el și nu-și puteau spune cu hotărâre părerile și nici nu puteau aproba ceea ce făcea el. Totuși, a venit o zi când Dumnezeu le-a descoperit și lor harul care-i fusese dat acestui mare om și după ce au cunoscut harul, i-au dat dezlegarea pentru a face lucrarea măreață la care a fost chemat. Ei erau de bună credință, erau pentru adevăr, erau pentru evanghelie, dar încă nu primiseră lumina cunoașterii în această direcție și de aceea erau reținuți. Și fiindcă erau vase ale adevărului, nu s-au împotrivit adevărului când acesta li s-a descoperit în laturile necunoscute de ei până atunci. Semnul că ești fiu al adevărului este faptul că nu te împotrivești lui când ți se descopere într-o nouă latură. Și nu poți cunoaște adevărul decât prin lupte și împotriviri. Tagore spune că adevărul nu poate fi verificat decât prin opoziție și obstacole. Verificarea adevărului nu s-a făcut o singură dată pentru totdeauna de oameni înțelepți din trecut. Adevărul trebuie să fie descoperit iarăși și iarăși prin loviturile și opozițiile pe care le are de întâmpinat din partea oamenilor în fiecare epocă, spune Tagore. Și cine se împotrivește adevărului, după ce i s-a descoperit, va fi zdrobit, pentru că el este un tăvălug care merge înainte și nu cunoaște piedici. Sfinții apostoli Petru, Iacov și Ioan nu s-au împotrivit adevărului descoperit apostolului Pavel, ci l-au primit chiar dacă la început, din pricena necunoașterii, le-a fost mai greu. Ei aveau o educație adâncă în cele religioase și nu puteau înțelege o abatere de la ceea ce cunoșteau ei. De aceea erau deosebiri. Totuși, harul adevărului a biruit. Spune un înțelept că este necesar să înlocuim închipuirile noastre prin cunoașterea exactă. Cunoașterea reduce deosebirile de păreri dintre oameni. Puterea ei este constrângătoare și unificatoare. Cunoașterea este antidotul temerii, spune Emerson. Frații mei, să nu ne împotrivim niciunei învățături, până nu cunoaștem precis cum este, ca nu cumva să ne împotrivim prin aceasta adevărului, căci atunci ne lipsim de binecuvântarea lui Dumnezeu. La versetul 10 din Galateni 2, Apostolul Pavel continuă să ne facă cunoscut ce anume i-a fost trasat de către apostolii Domnului și spune Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac Mintea omului, chiar acelui credincios, este slabă Ușor pierde ceea ce a primit, ușor adoarme De aceea mereu, mereu trebuie trezită, trebuie stimulată, trebuie noită căci altfel nu mai poate fi folosită spre bine. Uitarea lucrurilor bune este o boală grea și trebuie folosit mereu tratamentul arătat de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji. 1 Petru 1 cu 13 sau 2 Petru nu cu 12 De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna minte de lucrurile acestea, măcar știți. E o muncă și o luptă grea aceea de a spăstra păstra mintea trează dar fără ea nu se poate sluji lui Dumnezeu, nu se poate păstra adevărul, nu se poate ajunge la mântuire. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci. Poți să fii ocupat numai cu lucruri bune, cu vestirea Evangheliei, cu scrisul, cu cântatul, cu rugăciunea, cu cercetatul scripturilor și alte lucruri frumoase și necesare în ogorul lui Dumnezeu. Dar dacă uiți pe săraci, uiți dărnicia, toate acestea rămân doar teorii și forme goale. Să-ți aduci aminte de trăirea practică a Evangheliei este o lucrare care mereu trebuie să o facem. Dacă marelui Pavel i-au atras atenția să-și aducă aminte de săraci, cu cât mai mult nouă celor slabi și uituci. Să-și aducă aminte de săraci. Această datorie i-au pus-o pe inimă în Ierusalim când a fost vorba de vestirea cuvântului între neamuri. Pavel trebuie să mărturisească, m-am străduit să fac așa. Cât de mult și cât de des a strâns el apostolul neamurilor daruri pentru adunarea din Ierusalim. Să ne aducem aminte de săraci. Acest lucru l-a poruncit Dumnezeu și în Vechiul Testament, iar în Noul Testament el este o datorie de la sine înțeleasă. În istoria bisericii se vede lămurit grija față de săraci. Credincioșii din toate timpurile s-au gândit la săraci să ne socotim în locul altuia și să ne purtăm față de el după cuvântul Mântuitorului care zice Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Așa se arată că semănăm cu tatăl nostru care este bun față de toți. O, dar putea fiecare din noi să spună cu un cuget curat ca și Pavel și chiar așa am căutat să și fac. Grija față de cei săraci se întâmplă foarte adesea în România noastră de astăzi să treci prin oraș și oprindu-te în fața câte unei case care te izbește prin mărimea și arătarea impunătoare în care îți sare în ochi risipa de lux, îți întrebi însoțitorul cu care umbli, pentru că poate n-ai mai fost de mult prin orașul acesta, măi, dar cine stă aici? Și îți răspunde că fratele cu tare sau cu tare... Și atunci îți vin în minte, rând pe rând, cuvintele Domnului, dacă aveți azi ce mânca și cu ce vă îmbrăca, deci lucrurile simple și strict necesare, vă este de ajuns. Îți mai vin în minte și cuvintele din Efeseni unde spune că fiecare să muncească cu mâinile lui la ceva bun și apoi spune ce să facă cu ce rămâne în plus, pentru ca să aibă ce să dea celui lipsit. După aceea îți mai vin în minte și cuvintele de aici, unde apostolii Domnului îi spun lui Pavel, cel mai mare om al Harului, să aibă grijă de săraci, iar Pavel se supune cu atâta grijă și și aduce mereu aminte de cuvintele care i-au fost spuse. Iubiți ascultători, am ajuns la încheierea programului G013 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Să ne ajute Domnul Dumnezeu să nu le ascultăm în zadar, ci să fim oameni împlinitori cu fapta a ceea ce am învățat astăzi din cuvântul lui Dumnezeu.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 Cu ce din toate, Spre câte-n lume alești, Cu tine în veșnicie, Ce ei să duci când mergi? Cu ce din banii, Pe care-i strâng spârci, Când moartea o să întreb. It tastes good